Cí, a píše se to, jak se to vyslovuje. Si. Si. Mm. jo? Já ja? mám. Ja. Ja. Ja, ta. A Já mám. mám. Jak to mám. Jako. Jako. Jako. mám Jako. Jako. Jako. jako Mezinárodní transkripce byla HE. HU. HU. Jo se přišlo teda Ne. H jsou lokta. Jo. jsou so na přesně. je meridian. P hm? sí, je meridián srdce a orgán spojený s ním. Hm? To jsou všechno dzang orgány. Dzang je jin orgán. Hm? A ten je spojený s orgánem jin, který se říká fu. A to je, takže tohle je plíce. Hm? Plíce jsou spojené s hustým střelem. Hm? Srdce. Srdce je spojený s tenkým středem. Chu. Ch. Ch. Ch. Jo, to hm? je to moc informací. Takže zapěstí je chu. Zapěstí je chu. Chu. Píše se to mezinárodním přepisem XU. Chu. Chodra, či... teda... boke, no, chy, uh mezi národní Z U I, ano, hm? Z U I, ještě co je co? Ah? C, C X E? Co? kotniki Co? 不知道许画